Hjärtligt välkomna ska ni vara alla nära och lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördagen den 6 juni, alltså Sveriges nationaldag, år 2009 mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut i etan den 7 juni mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdagen den 11 juni. Mellan klockan 20.30 och 21.30. Och 21 och Jag som pratar heter David Lång och med i studion finns också David Bergqvist. Yeah. Och i studion finns även studiotekniker, naturligtvis Georg. Och det är som sagt Sveriges nationaldag idag, 6 juni. Men det är också dagen före Europaparlamentsvalet så att de flesta av oss aktiva Sverigedemokrater är kanske lite villrådiga, ska vi... Bära och vidareutveckla det svenska nationaldagsfirandet Eller ska vi kämpa på i valrörelsens slutspurt Och det allra bästa är naturligtvis om Dessa båda kan kombineras Vilket vi i viss mån också kommer göra här i Radio SD Vi kommer börja med att minnas varför vi håller denna dag Och vi kommer senare i programmet att prata lite mer om valrörelsen Inför morgondagens Europaparlamentsval Och rakt igenom programmet kommer vi spela svensk patriotisk musik Lite bakgrund då angående nationaldagen. Det var ju den 6 juni år 1523 som Kalmarunionen slutgiltigt upphörde och Gustav Vasa utsågs till Sveriges konung. Den 6 juni var också under 1800-talet en nationell minnesdag med anledning just av Vasas tillträde. Och den 6 juni år 1809 så antogs 1809 års regeringsform. År 1916 så bestämde man att 6 juni skulle vara Svenska dag, Och den 6 juni 1974 då antog man den nuvarande regeringsformen och riksdagsordningen. Och det var den 6 juni 1983 som var den första officiella svenska nationaldagen. Och först år 2005 så var nationaldagen helgdag för första gången. Om vi går tillbaka till det första vi nämnde här, den 6 juni 1523. Kalmarunionen upphörde och Gustav Vasa vandlades till kung. Kalmarunionen var en union mellan kungarikerna Danmark, Norge och Sverige. Och det bildades 1397 och varade i alla fall i Sverige i praktiken fram till 1523. Och den här unionen innefattade därmed områden som Finland, Island, Grönland, Färöarna, Men mera förutom just Danmark, Norge och Sverige. Unionen grundades vid ett möte i Kalmar 1397 där aristokratin från de tre länderna samlades för att kröna Erik av Pommern eller Bogislav som man hette från början, till kung över de tre länderna. Och det gällde som sagt fram till Gustav Vasa då, 1523. Men det här har också en förhistoria. Det är så att upproret mot den här Kalmarunionen den inleddes långt tidigare- det var Engelbrekt Ängelbrektsson och jag har hittat lite information om honom på en blogg som heter lindelöv.nu. Det är en skribent som heter Knut Lindelöv som har lagt ut delar av en bok från vikingar till Gustav den I. Kapitel 18 handlar just om Engelbrekt Och det står då så här att på den här tiden så var det så att i nästan 300 år... Så hade gruvdrifts bedrivit i Bergslagen, området från nordöstra Uppland genom Västmanland och in i södra Dalarna. Ur det här berget bryts koppar och järn i stora mängder. Alla som har råd vill köpa Bergslagsjärn och koppar, det är känt för sin höga kvalitet. Och det går att sälja i princip hur mycket som helst. Och jag tror att det här var det som Stora Kopparberg AB grundades ur som fram till alldeles nyligen var världens äldsta existerande bolag- som hade drivits med samma verksamhet ända sedan starten. Numera så har det slagit sig ihop med det finska Enso. Så det heter Stora Enso numera. Bergsbruket blev på den här tiden allt viktigare för Sveriges rika jordägare. Storbönder som har järn- och kopparberg på sina domäner. Utvecklar bergsbruket och blir bergsmän. De anställer gruvfogdar och gruvdrängar organiserar bergshantering i allt större skala. Och mycket folk dras till bergsbruket för att få fram tillräckligt med järn och koppar. Och i bergslagen så fanns det då en bergsmann, en lågadlig sådan, som hette Engelbrekt Engelbrektsson. Och han var också mycket populär, han stod på god fot med både bergsmän och bönder. Erik av Pommern, alltså... Kungen då sitter på unionstronen över Danmark, Norge och Sverige efter drottning Margareta som hade dött i pesten 22 år tidigare. Erik av Pommern hade sedan länge brutit mot den samarbetspolitik som Margareta försökte föra. Han insatte utländska fogdar på svenska borgar och slott som roffade åt sig jordar och tvingade till sig skatter och dagsverken. Och de härjade helt fritt utan att följa svensk lag och det blev ett allmänt missnöje och verklig vrede över Erik av Kommens sätt att styra landet. Och det här ledde då till att eh, sommaren 1434 så samlade Engelbrekt, Engelbrektsson eh, bergsmän och bönder som tågade mot Borgarnäs som var Fogdeborgen i södra Dalarna. Man satte eld på borgen i alla ändar med bland annat eldklot som sköts över muren och det mäktiga fogdefästet föll i upprorsmännens händer. Och det här blev då som en signal till uppror runt hela landet. Bönderna anslöt sig till Engelbrekt överallt och gick i anfall mot de hatade fogdefesterna runt om i Mellansverige. Och på Östhammars hus, liksom på flera andra håll, blir fogden så rädd för upprorsmännen att han och hans folk packar ihop sina ägodelar, sätter eld på borgen och seglar ner till Stockholm för att söka skydd. Och det här ledde då till att den 16 augusti 1434, så samlades rikets mäktigaste herrar i Vastena för att bestämma hur de ska ställa sig i striden mellan Engelbrecht och kung Erik. Så de sitter i ett eh, nybyggt rådshus och diskuterar när Engelbrecht och hans män stormar in. och Engelbrecht befaller herrarna då att skriva ett brev till kung Erik där de ska lova att stödja Engelbrecht och bönderna i kampen mot kungen. Eh, herrarna vägrar till en början med en, eh, Engelbrekt tvingar dem med våld Och det leder då till att de blir så rädda Så att de till slut skriver det här brevet Men de är inte helt nöjda med situationen De misstror Engelbrekt och de tycker att han hotar deras makt Men Engelbrekt blev i alla fall landets verkliga ledare Och ingen hade möjlighet att hota hans makt vid den tiden I januari 1435 så hölls ett riksmöte i Arboga Där Engelbrekt Engelbrekt som väljs till hövitsman i Sverige, vilket eh, ungefär att likställa vid överbefälhavare. På mindre än ett år hade han alltså stigit från att vara helt okänd till att bli landets verkliga ledare. Och han får nu stöd av många beväpnade riddare som allt mer tar befälet över bondehären. Och i eh, ängelbräkt sluter vapenstillstånd med kung Erik. Eh, det här... Eh, Slutar inte riktigt så. Ängelbrekt han insjuknar också med tiden. Och när han känner sig tvungen att ge sig ut ett ärende från Örebro slott. Så slutar det inte bättre än att han blir i gällhuggen. Faktiskt av Mons Bengtsson. Som är alltså Bengt Stenssons son. Som då var en, en höjdare i, i Örebro på den här tiden. Stormännen runt Karl Knutsson bonde. Tar då makten efter det som resultat av det Och har makten då efter två år av bondemakt Och Erik av Pommern mister i alla fall svenska kronan Kalmarunionen består Men det här leder då till att en hel mans ålder av oreda I landets ledning tar sin början Och den oredan blir det ingen ordning på alls För den Gustav Vasa tillträder Den 6 juni 1523 gör han det alltså Och Vasa blev då i viss mån den som fullföljde vad Engelbrecht hade påbörjat. Det vill säga han avslutade Kalmarunionen och kastade ut utlänningarna ur landet och grundade Sverige som en nationalstat. Och det är det som vi firar idag. Mm. Jag tycker att hela situationen påminner mig ganska mycket om EU. Tycker du inte det? Ja, i, i de här fogdarna som inte följer eh, svensk lagstiftning. De här utländska ja. fogdarna och... och Även kan man ju se det här metallen då som en eh, koppling till eh, just det uran som vi har i ja. Sverige som EU har. Jo då, jo då det, fin jo, det finns mycket att likställa det med. och eh, Det här med folk som inte respekterar svenska lagar och så, då tänker jag väl kanske lite grann på, på eh, invandrare i allmänhet. Men eh, just det där EU, det är ju då de där herrarna som försöker stifta lagar och sätta sig över våra lagar. Och eh, att vi ska så att säga gå i deras ledband. Och på den här tiden, 1400-talet, på Engelbrekts tid så varade det här foderväldet i, i 50 år ungefär. Och lite beroende på hur man räknar så har ju vårt multikulturella projekt pågått i 35 år. Det här med EU har vi bara pågått i 15 så att vi får väl se. Men det kanske kan tänkas finnas någon slags smärtgräns vid 50 år då svenskarna tappar tålamodet och på allvar sätter sig upp mot makten. Precis, så säger du nog. Vi tar väl och avbryter med lite pausmusik en stund. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och det vi hörde nyss var Kungsången. Vi pratade lite grann innan om vad det är som har fått oss att börja fira den svenska nationaldagen just 6 juni. Vi pratade om Gustav Vasa. Han var som sagt den som gjorde uppror mot Kalmar-unionen, avskaffade kungavalen och införde arvmonarki. tillhörde Vasa 1, den första monarkiska dynastin som regerade ett enat svenskt kungadöme som ett arvrike. Han hade då, hans roll i införandet av svensk arvmonarki ses idag som grundadet av den moderna nationalstaten Sverige. Och Det är alltså den 6 juni som man valdes till kungen som är Sveriges nationaldag. Och från sent 1800-tal så har han då upphöjts till landsfader och därmed blivit en viktig nationell symbol. Jag såg på Wikipedia faktiskt på nätet när jag tog reda på lite fakta om detta en byst av Gustav Vasa i stadsparken i Kalmar. Under bysten står skrivet Gustav Eriksson Vasa återvände ur tyrannens fångenskap att befria Fädernas landet från främmande förtryck. Landsteg vid Stensö den 31 mars 1520. Gustav Vasa genomförde också reformationen i Sverige. Hans första direkta slag mot den då katolska kyrkan var att genomdriva de beslut som fattades på riksdagen i Västerås 1527 som huvudsakligen avsåg att ställa en del av det högre prästerskapets inkomster till kungens förfogande. De tillämpades sedan så att en stor del av de gods från vilka dessa inkomster kom indrogs till kronan och denna åtgärd utsträcktes under senare delen av Gustav Vasas regering även till annat som tillhörde kyrkan. Och genom besluten i Västerås erkändes även kungen som kyrkans överhuvud istället för påven och åtgärder från Gustav Vasas senare tid syftade till att ordna den kyrkliga styrelsen efter samma grunder som den världsliga. Och därmed grundade då en Riktig svensk kyrka. Den som vi idag kallar Svenska kyrkan. Mm. Ja, det var det om vårt nationaldagsfirande och vår landsfader och upprorsmän med mera. Det är så att det är som sagt imorgon söndag är det val till EU-parlamentet. Och för er som lyssnar på söndagsreprisen så är det väl egentligen bara att lyssna färdigt på Radio SD och sen gå iväg och rösta för att det är viktigt att... Så många som möjligt går och röstar. Vi har haft en torgmötesturné runt om i hela landet med Jimmy Åkesson och vår första kandidat till EU-parlamentet Sven-Olof Sellström samt ungdomsförbundsordföranden Erik Almqvist och de har de senaste veckan varit i Stockholm. Det hölls på måndagen möten i Södertälje, Nynäshamn och på Särgils torg. Jag själv var med på Södertälje mötet och det var faktiskt ganska hyggligt. Uppslutning med folk, eller uppslutning är fel att säga Men det var en hel del åhörare i alla fall Det var ett torg där med en hel del parkbänkar där folk satt Och det var en del som stannade till och lyssnade Och så gick det förbi en hel del människor också det var fint väder och allting sammötet den dagen missade jag Men Segels torg, det har jag sett lite grann på webb-tv Och där var det en hel del motdemonstranter Det var ganska mycket oväsen Men det var också väldigt många åhörare och poliser och det var faktiskt en motdemonstrant som greps för hets mot folkgrupp Han stod och gjorde en så kallad Hitlerhälsning mot de Sverigedemokratiska talarna Och Sverigedemokraterna uppmärksammade då polisen på detta så att de grep honom Och han delgavs också misstanke för hets mot folkgrupp Vi har också under den här senaste veckan intensifierat valkampanjen Vi har gjort ett valutskick till över en miljon hushåll i södra Sverige och det gick ut alltså till Skåne län, Blekinge och även Örebro län. Delar av Värmlands län och delar av Västra Götaland. Och även i Södertälje också här i Stockholmstrakten. Och under fredagen och lördagen så eh, annonserar vi också på aftonbladet.se. På internet alltså. När valturnén som, har, som vi har haft, den har besökts, vi har besökt över 60-talet orter- och det är som sagt Jimmy Åkesson och Sven-Olof Sellström som har varit huvudtalare. Mm. Jag kan nämna utöver det så har vi ju <kör> även eh, våra egna flygbladsutdelar varit väldigt flitiga. Mm. Eh, under maj månad så har vi fått ut eh, över 43, eh, alltså, så har vår eh, EU-information eh, nått över 43 000 hushåll här i Stockholms län. Mm. Det är ganska bra. Och eh, Jag kan tänka mig att det kommer, och, kommer att bli något liknande bara den här senaste veckan. Jag har ju själv varit ute den här veckan så jag har inte haft eh, tid att se de här, den här valturnén tyvärr. Då då, men eh, man får ju prioritera. Ja, och, jo, absolut. Då är det viktigt att vi får ut all information till de adresser då, där man då inte kan inte har möjlighet att eh, göra de här utskicken. Mm. Jo, jag har väl, eh, när jag har fått reda på exakt tid och plats till de här torgmötena och skickat ut eh, mejl till... Lite olika människor och har dykt upp en del aktivister som har passat på att dela ut flygblad i anslutning till dessa torgmöten. Vissa av torgmöten har ju störts en del av regn dessvärre men det har ändå varit ganska hygligt med folk får man då säga och det får väl på det hela taget betraktas som lyckat. Och som du säger, 43 000 hushåll i Stockholms län enbart. Det åtskilja hundratusentals ytterligare totalt sett i landet som har fått våra, vår information i brevlådan utdelade för hand av aktivister. Plus som sagt då den här miljonen hushåll som fick sina i södra Sverige. Ja, vi kommer att prata vidare lite grann om vår EU-politik. Varför man bör rösta och hur vår kampanj har gått. Men vi tar ytterligare en liten paus pausmelodi. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio som sänder på 88 MHz. Och det ni hörde var Sveriges flagga med anledning av att det är Sveriges nationaldag, och det har sedan 1916 också varit Svenska flaggans dag. Jag ehm, tänkte komma in på varför det är så pass viktigt att vi röstar just på Sverigedemokraterna i Europaparlamentet, eller till det valet. Ehm, EU handlar inte bara om Europa. Och det som sker där, utan tvärt emot så påverkar EU hela sex av tio beslut i våra kommuner och landsting. Samtidigt som en stor del av besluten i den lagstiftande riksdagsförsamlingen sker på direktiv från den europeiska unionen. Får EU som du vill ökar man dessutom sin makt ytterligare på bekostnad av Sveriges självbestämmande. Utfallet i Europaparlamentsvalet påverkar med andra ord oss alla i allra högsta grad. Och därför är det också oerhört viktigt att ta ställning. Sverigedemokraterna går till val på... En slogan som lyder, ge oss Sverige tillbaka. Och det gör vi på grund av att Europavalet inte bara handlar om vad som sker i Europa. Det handlar minst lika mycket om vad som sker i Sverige. Då EU har en suverän makt inom flera politikområden. Redan idag påverkas sex av tio svenska politiska beslut av EU. Unionen bestämmer till exempel allt ifrån hur vår jordbrukspolitik ska bedrivas. Hur svenska hagar ska se ut. Och hur delar av den svenska arbetsmarknadspolitiken och dess löningvillkor ska läggas upp. EU lägger sig också i svensk skattepolitik, föräldraförsäkringens regler, energipolitiken och friheten på internet. Listan över EUs makt kan egentligen göras hur lång som helst. Går det så kallade Lissabonfördraget igenom, alltså EUs nya grundlag, så flyttas dessutom ännu mer makt från Sverige till Europa. Vilket innebär att till exempel spanska grekiska, belgiska och i framtiden turkiska och kanske till och med afrikanska ledamöter bestämmer över svensk inrikespolitik utan möjlighet till veto från svenskt håll. Europavalet angår oss alla, inte minst oss som vill ha makt över våra egna liv och som av demokratiska skäl är starkt skeptiska till unionens existensberättjande. Att göra valet att inte gå och rösta för att man är skeptisk till EU är i praktiken samma sak som att ge sin röst till EUs fortsatta utveckling mot en federal superstat. Hellre än äkta EU-skeptiker och motståndare till en superstat än en EU-federalist är vårt partis inställning. Därför ställer vi också upp i valet. Men vi ställer också upp för att stärka gränsskyddet, för att motarbeta EUs ambitioner att lägga sig i svenska land och vatten, för att försvara svensk penningpolitik- för att motarbeta ett turkiskt medlemskap i unionen, för att försvara den svenska modellen, för att påverka EUs och vår egen invandringspolitik samt för att stoppa Lissabonfördraget med tillhörande EU-armé. För Sverigedemokraterna finns det bara ett långsiktigt alternativ, ett samarbete mellan fria och självständiga nationer. Det EU-medlemskap som svenskarna röstade ja till 1994 var något helt annat än det det har blivit idag. En röst på Sverigedemokraterna till Europavalet är det en röst på Sverige och svenskarna för, för Europa och Européerna? Din röst gör skillnad. Tillsammans kan vi förändra. Ge oss Sverige tillbaka. Det här skrev Jonny Skalin på sin blogg. Och, eh, vi har även skrivit lite andra artiklar om att Sverigedemokraterna behövs i Europaparlamentet. Om EMU och Valutaunionen. Folket har sagt sitt. Och Europa är inte dömt till passivitet. Det kan ni läsa på sdkuriden.se om ni går in där. Mm. Ja, David, du hade lite notiser. Jo, vi har även fått framgångar tydligen i skolval här. Det står här fra, från SD-kridens hemsida. Då. Framgångar i skolval 09. Av totalt 53 gymnasieskolor som har valt att delta i skolval 09 har 29 skolor än så länge inkommit med sina valresultat. Och eh, Sverigedemokraterna är i dagsläget femte största parti. Klart större än många av riksdagspartierna på tre skolor. Eh i Tranås, Mikael Elias teoretiska gymnasium i Malmö och på törnstämska gymnasiet i Karlskrona blev Sverigedemokraterna dessutom största parti. Resterande resten av presenteras på måndag. Mm. ja, det är tydligt att vi har medvind mm. bland ungdomen. Ja. Vi kan även passa på här och gratulera Gert Wilders då. Står här. Sverigedemokraterna gratulerar Gert Wilders och PVV. Enligt eh, tämligen säkra rapporter blir resultatet av det nederländska valet till Europaparlamentet en stor framgång för det nationalliberala partiet PVV och dess ordförande Gert Wilders. Eh, PVV vinner fyra mandat i parlamentet och eh, blir därmed Nederländernas näst största parti. Sverigedemokraternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet Sven-Olof Sälström gratulerar PVV till framgångarna. Det nederländska valresultatet är mycket glädjande. Sven Sverigedemokraterna sänder hjärtliga gratulationer till PVV och dess partiordförande Jack Wilders som har varit hårt drabbad av politisk förföljelse från den politiska korrekta makteliten i Nederländerna. Det nederländska folket har idag sänt ut en tydlig signal om att man tröttnat på EU-federalismen Massinvandring och islamisering. På söndag hoppas vi att svenskarna gör detsamma, säger Sven-Olof Sällström. Mm. Jo, det är alltså Gert Wilders frihetsparti som går från noll till fyra mandat i det här eu Och det är mm. faktiskt ganska så fantastiskt. Eh, lite praktisk information också angående valsedlar i vallokaler. Så att vi får på, till lite många frågor angående tillgången på våra valsedlar i lokalerna. Så att Sverigedemokraternas valsedlar ska enligt vallagen finnas på samtliga platser där man kan rösta, eftersom vi fick över 1 av rösterna i föregående Europaparlamentsval. Våra erfarenheter talar för att detta i det här valet fungerar mycket bra, men vi har fått en del rapporter också om sabotage. Är det så att man inte hittar våra valsedlar i vallokalen så rekommenderar vi att man säger detta till personalen i vallokalen så att de kan lägga ut nya vill man av någon anledning inte göra det själv så går det precis lika bra att skriva Sverigedemokraterna på en blank valsedel och kontakta oss på kansli och informera oss om vilken vallokal det saknades valsedlar i. Vi följer upp alla sådana här rapporter. Och har man möjlighet att kontrollera sin vallokal under valdagen och under den återstående perioden av förtidsröstning så är vi också varmt tacksamma naturligtvis. Ja, jag har själv fått ett par rapporter om vallokaler i Stockholm där det har saknat valsedlar. Men när jag själv har åkt dit för att åtgärda problemet så har det funnits där. Så att det verkar som att de som är ansvariga för vallokalerna faktiskt gör sitt jobb. Vi tar och gör ett litet avbrott för ytterligare lite patriotisk musik. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD, Sverige Demokraternas röst i Stockholms nära radio på 88 MHz. Det ni hörde var under Svea Baner. Vi pratade lite om valsedlar i vallokalerna inom musiken och vi kom också på det att ni som redan har förtidsröstat men som ångrar er och vill ändra er röst, ni kan faktiskt göra det. Genom att rösta precis som vanligt på valdagen. Det är alltså den röst ni lägger på valdagen som då kommer att räknas. Ni som redan har förtidsröstat och inte röstar på valdagen, ja ni har ju då, er röst räknas ju som ni, som ni lade den senast. Mm. Ja, David, du har en... Ja, vi vill ha Sverige tillbaka här säger Karina Härstedt. Hon skriver då i äh, STKR då Sverige tillbaka. Eh, den 7 juni är det Europaparlamentsval, vilket i sig inte är något att jubla över. Ett EU som föraktar sina medborgare och som misst sin demokratiska legitimi legitimitet genom eh, bristande insyn och inte minst en bristande respekt som EU visar mot de folkomröstningarna som eh, Röstat ned EU-konstitutionen, eh, Lissabonfördraget. Eh, markera, miss, markera missnöje mot ett arrogant EU-system genom att rösta på ett EU-kritiskt parti och en trovärdig kandidat. Vilket du hittar eh, på Sverigedemokraternas valsedel. Jag menar att Sverige ska fortsätta, eh, ska fortsätta vara en fri och självständig nation med egen valuta. Eget försvar och föra en restriktiv invandringspolitik. Eh, pensionärer, eh, vårdbehövande och våra barns behov ska gå före EU. Det är åsikter Esti står fast vid. Såväl före som efter valdagen. Eh, ge oss Sverige tillbaka, skriver alltså Karina Herstedt från Sverigedemokraterna. Som också då är EU-kandidat mm. från Länskrona. Precis. Eh, kan jag kan också säga att ni som eh, vill rösta på någon Stockholmskandidat så Ni kan antingen rösta på nummer 11 på valsedeln Alltså sätta ett kryss i rutan bredvid nummer 11 Det är Christian Westling som bor i Stockholms kommun Och ni som eh, lyssnar på Radio SD och gillar Radio SD Ni kan ju rösta på Arnold Boström Han brukar prata fritt i Radio SD har gjort så i många år Och han kandiderar på plats nummer 12 På Sverigedemokraternas EU-parlamentsvalsedel Ja, och då, då väljer ni även in eh... Stockholms läns distriktsordförande. Ja just det, det stämmer. Mm. Ja, sen så har vår presschef Mattias Karlsson som för övrigt inte kandiderar till EU-parlamentet. Han har skrivit en artikel om turkarna, är det turkarnas välfärd viktigare än svenskarnas har han skrivit. Ingen, inte ens anhängarna av ett turkiskt medlemskap i EU, förnekar att det kommer att kosta ofantliga summor pengar att föra upp landet till en genomsnittlig europeisk levnadsnivå. Ingen tror heller något annat än att Sverige för överskådlig framtid kommer att fortsätta vara en nettobidragsgivare till EUs budget. Med allra största sannolikhet kommer alltså ett turkiskt medlemskap i EU att medföra att den svenska medlemsavgiften höjs och att stora summor av svenska skattemedel kommer att användas för att bygga upp välfärden i Turkiet. Frågan som jag kräver att de svenska riksdagspartierna samt Feministisk Initiativ, Junilistan och Piratpartiet svarar på är vilken del av den svenska välfärden som ska drabbas av nedskärningar för att bekosta detta? Tycker ni att vi har för många dagisfröknar, för lyxig äldreomsorg, överdrivet bra vägar, för hög arbetslöshetsersättning eller för låga skatter? Eller tycker ni helt enkelt bara att turkarnas välfärd är viktigare än svenskarnas? Jag vill gärna höra era svar, skriver Mattias Karlsson. Jag vågar påstå att han inte har fått några svar. Mm. Ja, det här med Turkiets medlemskap i EU det är någonting som vi säger nej till och eh, vi har utvecklat det i ett antal artiklar men vi har också en hel del åsikter om eh, det här med arbetsmarknadspolitik. Svenska jobb till svenska löntagare har Sven-Olof Sällström som toppar vår EU-paramensvalsedel skrivit om. Trots att vi i mer än ett decennium har matats med påståenden om eh, Sverige hotas av allvarlig brist på arbetskraft och därför behöver en omfattande invandring, så ser sysselsättningsprognoserna för 2010 dystrare ut än på länge. Mer än var tionde svensk i arbetsförålder beräknas stå utan arbete och den redan höga ungdomsarbetslösheten beräknas stiga ytterligare så att var tredje ungdom riskerar att stå utan egen försörjning. Samtidigt som detta sker hotas nu den svenska modellen på arbetsmarknaden genom det från EU påtvingade så kallade utstationeringsdirektivet. Detta direktiv innebär att låglönearbetare från öststaterna numera kan komma till Sverige och konkurrera ut svenska löntagare och pressa ner de svenska lönenivåerna genom att arbeta för löner som ligger långt under de nivåer som stadgas i svenska kollektivavtal. Socialdemokraterna har gjort kampen mot utstationeringsdirektivet och lönedumpningen till en huvudfråga inför det stundande valet till Europaparlamentet. Problemet är bara att man saknar all trovärdighet när det gäller kampen mot lönedumpning. Socialdemokraterna har nämligen själva varit med och fattat beslut, de beslut som har givit EU makten över vår arbetsmarknadspolitik och satt den svenska självständigheten på undantag. Vid sidan av detta är Socialdemokraterna dessutom positiva både till den rekordstora asyl- och anhöriginvandringen samt till en omfattande arbetskraftsinvandring. EU planerar att under de kommande åren öppna den europeiska och svenska arbetsmarknaden för upp till 50 miljoner arbetskraftsinvandrare. I första hand från Afrika. Hur tror Socialdemokraterna att detta kommer att påverka arbetslösa svenskars möjlighet att få jobb? Och hur tror man att överskottet på billig arbetskraft kommer att påverka de svenska lönenivåerna och de svenska fackförbundens förhandlingsposition gentemot arbetsgivarna? Den som verkligen vill motverka lönedumpning och värna de svenska löntagarnas intressen gör klokast i att välja Sverigedemokraterna. Vi är det enda partiet som tar strid både mot EUs makt över den svenska arbetsmarknaden och mot lönedumpning via massinvandring. Vi skäms inte för att säga att vi vill att svenska jobb ska gå till svenska löntagare i första hand. Och det säger alltså Sven-Olof Sällström, toppkandidat till EU-parlamentet. Och artikeln är också undertecknad Jimmy Åkesson, partiordförande. Mm. Jo, det var ju ganska intressant när du var inne på det här, eller Sven-Olof var inne på det här med... Den svenska modellen och allt det här. Och, då kan man ju titta på... Jag var nämligen på... Eh, medborgarplatsen i söndags. Och lyckades eh, få... Eh, rycka åt mig lite information från Socialdemokraternas eh, valrörelse. Då. Mm. Och eh, ja det, man kan nämna här. Det är ganska kul. Att på sidan till så ser du en stor bild här över... Eh, Vanja Lundbeverdin. Eh, LOs eh, ordförande. Och... Eh, det står här som rubrik då. Vill du bli starkare på jobbet? Det är en väldigt passande rubrik till den människan kan man väl säga. Så står det rösta då i Europapärlemmensvalet. Men man kan ju säga så här då att. Hon ska då enligt uppgift ha haft. Under 2008 ska hon ha haft en LO-lön då på 59 766 kronor i månaden. Och utöver det ska hon även ha haft styrelsearvoden då som har uppgått tillsammans då har uppgått till. Över 400 000. Så att eh, någon, om det är någon som har gjort sig starkare så är väl hon. Men jag tror inte att det är någonting som eh, vanliga knegare. Eh, ja, det är svårt att, att apa skriva, efter då man säger, ja. precis, mm. eh, Genom att då så att säga, rösta på socialdemokraterna. Däremot är... kan man väl få en någorlunda regler eh, kanske tillvara om man skulle rösta på Sverigedemokraterna mm i parlamentsvalet Däremot kanske vanliga knegare blir så att säga inspirerade att uh, försöka bli starkare på jobbet för att om en person som är så skandalomsusad som uh, Vanja Undervedin som uh, också har gjort sig känd för viss inkompetens på vissa områden kan mm. gå så långt så borde väl vilken knegare som helst kunna göra samma mm. sak tycker mm. man. Mm. Ja, vi kommer in på lite mer angående våra kampanjer och våra åsikter i detta EU-parlamentsval men vi tar en Pausmelodi ytterligare. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD Sverige, demokraternas röst i Stockholms när radio på 88 MHz. Det vi hörde var hjältar som bedjen och det är nationaldagen 2009. Ja, David, du hade mm. något som vi var inne på lite tidigare. Mm, ja, det är det här med skoledagen då. Ja. Och ähm, här skriver man då om Sönsland då. Vi ville göra som ett riktigt val och det står här då 474 elever röstade i Sundsvalls gymnasiums eget EU-val. Sverigedemokraterna fick 26 röster. Vi ville göra som ett riktigt val, därför bjöd vi in alla partier som kandiderar till EU-parlamentet, säger Marianne Staf-Geldyn, gymnasiechef att Sverigedemokraterna kastades ut från eh, Västermalms gymnasium var ingen politisk markering enligt eh, gymnasiechefen. Det är rektor som bestämmer vilka som får vara på skolan men vi lever i ett demokratiskt samhälle och Sverigedemokraterna är en del av det demokratiska systemet. Marianne staff geldin har gjort en egen utredning av tumultet. Uh, det berodde enbart på en informationsmiss mellan enheterna, säger hon. Skolverket, uh, skolvalet uh, vinnare blev Piratpartiet som fick 34 av rösterna från Sundsvalls gymnasieelever. Och, men, uh, men hur var det? Var vi näst bäst eller var vi tredje? Uh, var nej, vi hade ju 26 röster då. Ja, just det är 474 om man räknar snabbt huvudräkning Blir det 5% sånt. Jag tror mm. det blir det mm. ja, runt, runt mm. Jo visar ju att som sagt Återigen ungdomen ger oss ganska många Ja det är ju över 4 är... Ja, okay. det det. Mm. ja nej, Jag var inne också lite tidigare på att vi Har en annonskampanj nu på internet På Aftonbladets hemsida Aftonbladet.se eh, Nu har ju De agerat på ett sätt som vi har Varit tvungna att kommentera Anmärkningsvärt politiskt ställningstagande av Aftonbladet. Sverigedemokraterna har under fredagen och lördagen köpt annonsutrymme på aftonbladet.se. Aftonbladet accepterade annonsering från partiet efter att ansvarig utgivare Kalle Ljungqvist godkänt annonserna sent på torsdags eftermiddagen. På fredagen skriver Ljungqvist på Aftonbladets nätsida att det var ett svårt beslut att låta Sverigedemokraterna annonsera på nätsidan- och att pengarna som Aftonbladet tjänar på annonseringen ska skänkas till lobbygruppen Expo som aktivt arbetar med att motarbeta Sverigedemokraterna och öppet samarbetar med flera vänsterextrema organisationer i Europa. På Expos redaktion arbetar även Vänsterpartiets Kenny Hjälte som i valrörelsen 2006 i tv uppmanade människor att riva sönder Sverigedemokraternas annonsplakat som satt i bussarna i Malmö. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar Aftonbladets agerande. Av Kalle Junkvists uttalande kan man läsa att han inte tycker att det är någon självklarhet att Sverigedemokraterna ska få annonsera på samma premisser som andra partier. Men han väljer att släppa in partiet då han tror att det skulle gynna Sverigedemokraterna om Aftonbladet, precis som vissa andra medier, utfärdade ett annonsbud mot partiet. När Aftonbladet skänker annonsintäkterna till en lobbyorganisation som aktivt arbetar för att motarbeta partiet gör man ett tydligt partipolitiskt ställningstagande. Något som dagstidningar i Sverige aldrig brukar göra annat än på ledarplats. Och det är anmärkningsvärt. Det är ungefär som att tidningar skulle skänka pengar till LO för att motarbeta Alliansen eller Svensk Näringsliv för att motarbeta Vänsterblocket. Sverigedemokraternas annonser på aftonbladet.se kan ses på... Annonsplatserna helsida 3 på Aftonbladets startsida på fredagen Och på helsida 1 på Aftonbladets nyhetssidor på lördagen Annonserna roterar tillsammans med tre andra annonser Och så finns det då på länkat till dessa annonsplatser mm. Det är verkligen beklagligt vad man vill säga Att de, att de ska skänka under pengarna just till Expo Ja, men ni nu verkligen märkligt. om eh, som getonjonen. Ja, det verkar lite grann som att de eh, på Aftonbladet vill eh, på något sätt köpa sig antingen eh, ett bättre anseende. De eh, inser att de kan inte förvägra oss att annonsera. Men samtidigt så måste de eh, ha någon slags alibi för varför de agerar som de gör. Mm. Ja, märkligt eh, feghet är någonting mycket vanligt i Sverige idag tyvärr. Ja, vi har ju också haft lite... Eh, en viss medgång har vi haft i opinionsundersökningar. De flesta mätningar ger oss dryga 2%. Vi har legat så mycket som uppe på 3% och då pratar vi alltså om inför EU-parlamentsvalet. Och det är alltså mångdubbelt bättre än vad vi hade inför det förra EU-parlamentsvalet 2004. Förhoppningsvis klarar vi av att mångdubbla även valresultatet som då landade på 1,1%. Vi har ju visat också för att vi har alltid underskattat i alla mätningar. Men eh, vi kan faktiskt, om eh, det vill sig, så kan vi faktiskt skrälla till en del imorgon söndag. Så att jag hoppas verkligen att alla som sympati sympatiserar med Sverigedemokraterna går och röstar för att det krävs verkligen att vi alla gör detta. För att det ska hända någonting på valnatten. Eh, när det gäller... Eh, Val, väljaropinionen till riksdagsvalen just så landade vi under maj månad på ett genomsnitt på drygt 3,5%. Vi hade över 4% i United Minds mätning som publicerades i Aftonbladet och den sista som publicerades när det gäller riksdagsvalet det var Centio Research som gav oss 3,7%. Ja, som sagt vi har haft en hel del torgmöten här i Stockholm och det som var på Särgels torg som jag berättade om tidigare Det har också uppmärksammats i media på nyheter24.se Där fanns det en, en, en webbfilm de hade filmat och lagt ut det på sin hemsida Alltså nyheter24.se, gå gärna dit och titta på den De skriver så här att Sverigedemokraterna blev utbuade Men att flera demonstranter greps när Sverigedemokraternas elit var på Särgelstorg och det är klart att motdemonstranterna buade när Jimmy Åkesson och Sven-Olof Sellström och Erik Almqvist talade på Sergids torg. Ett trettiotal poliser höll vakt. Och de pratade ju då om monsterstaten EU naturligtvis. Och det här med utstationeringsdirektivet som vi har varit inne på. Under det timslånga valmötet omhändertogs minst fyra demonstranter samtidigt som Erik Almqvist försökte få åskådarna att sluta föra oväsen. Och, Demonstranterna skanderade Sverige för alla. Det är alltså våra politiska motståndares budskap att Sverige ska vara till för alla. Stämningen var bitvis väldigt hetsk. Ett hundratal åskådare skrek slagord som Sverige för alla och inga rasister i Sverige. En demonstrant gick så långt att han närmade sig de tre SD-männen samtidigt som han gjorde Hitlerhälsningen i protest. <hör> han tyckte då att om de får göra rasistiska saker så får jag göra Hitlerhälsning. Men han trycktes då in i en insatsbil av fyra polismän Så att det var ju resolut agerat av dem i alla fall Ganska intressant i Sverige för alla Men ändå var det vissa som inte fick existera tidigare Ja, jo, precis, vissa åsikter får inte existera Sverige är till för alla men inte för Sverigedemokrater eller så Jag vet inte om det är deras uppfattning Men lyckligtvis så är de inte i någon större majoritet i dagsläget Och lyckligtvis är det så att det är vår syn på saken att Sverige är svenskarnas land som faktiskt stärks och som fler svenskar tar till sig hela tiden. Ja, vi tar ytterligare en musikpaus. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD. Sverige, Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det ni hörde var Jussi Björling som sjöng Land du väl singnade. Ja, det finns fler kandidater som har uttalat sig inför Europaparlamentsvalet på söndag och Christer Magnoni som kandiderar för Sverigedemokraterna han har skrivit då att Sverige är blott en delstat i den europeiska unionen. Endast några få hinder återstår nu för den europeiska makteliten att avverka innan den nya EU-konstitutionen kan träda i kraft. Överklagandet av Lissabonfördraget till den tyska konstitutionsdomstolen får snart sitt avgörande. Tyvärr anser den juridiska expertisen att domstolens ledamöter knappast kommer att bifalla överklagandet. Den irländska regeringen och EU-etablissemanget tar inga chanser. Irland kommer därför att beviljas ett antal permanenta undantag inför höstens nya folkomröstning. Ett exempel på manipulation och bristande demokratisk sinlag om något. Den irländska befolkningen röstade som bekant mot makthavarnas uttalade vilja för ett år sedan. Det kan i sammanhanget konstateras att svenska regeringar aldrig sökt några permanenta undantag vare sig under medlemskapsförhandlingarna 1994 eller därefter. Vid ett irländskt ja i folkomlösningen tog det även den polske presidenten falla till föga och Tjeckien utgör inte längre något rejält hinder mot en slutgiltig ratificering och ett i kraftträdande av en ny all-europeisk grundlag. Det är med sorg i hjärtat de allvarliga farhågor som Sverigedemokraterna nu bevittnar avvecklingen av Sverige som självständig nation. Den 7 juni lägger förhoppningsvis alla nationellt sinnade sin röst på Sverigedemokraterna i Europaparlamentsvalet, skriver alltså Christer Macron i Sverigedemokraterna, kandidat till Europaparlamentet. Ja, David, du hade någon annan notis? Ja, det gäller ju då eh, DO här. Jimmy Åkesson säger det. Lägg ner DO. Jim Åkesson upprörs över att diskrimineringsombudsmannen återriktat kritik mot de svenska skolor som håller fast vid traditionen att fira skolavslutningen i kyrkan. Diskrimineringsombudsmannen har via sin hemsida återigen riktat kritik mot svenska skolor som väljer att förlägga sina skolavslutningar till kyrkor där man eh, sjunger kristna salmer som Den blomstig tid nu kommer. Det och menar att detta kan upplevas som diskriminerande av ateister och elever av annan trosuppfattning. Sverigedemokraternas partiodförande Jim Okson har reagerat kraftigt på diskrimineringsombudsmannens kritik och eh, återupprepar nu sitt tidigare framförda krav om att myndigheten ska läggas ned. Oavsett om man är troende eller ej så är traditioner med kristen anknytningen eh, om eh, Eh, omistlig del av vårt svenska kulturarv. Diskrimineringsombudsmannens uttalande bekräftar det som vi i Sverige alltid har hävdat, nämligen att det mångkulturella samhället kräver att vi svenskar ger avkall på vår identitet och våra traditioner. En av de första åtgärder vi kommer att eh, föreslå när vi blir representerade i riksdagen är att DO i dess nuvarande form ska läggas ned. Vi behöver inte en skattfinansierad myndighet som skambelägger det svenskar som vill behålla sina traditioner. Eh, det klarar massmedierna, kultureliten och våra etablerade politiker tyvärr alldeles utmärkt på egen hand. Mm. Visst är det så sant som det är sagt. Diskriminering av ateister med flera, ja det är ganska löjligt mm. tycker jag. Men som sagt, den här <sändningen>, sändningen börjar närma sig sitt slut och vi har ett EU-parlamentsval att klara av under söndagen den 7 juni. Jag hoppas att alla masar sig iväg och röstar i det valet. Jag att så många av er som möjligt röstar på Sverigedemokraterna. Eh, och jag hoppas också att så många av er som möjligt eh, firar Sveriges nationaldag idag, lördagen den 6 juni. Har ni en flaggstång så hissa den, häng ut en flagga på balkongen annars och... Eh, Högtidlig håll denna dag minns fädrarnas bragder, särskilt de som ledde till att Sverige en gång i tiden grundades som nationalstat och hylla den svenska nationen. Vi gör som vanligt att vi avslutar med lite musik. Som sagt, ni kan också gå in på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se för information om valet. Och glöm som sagt inte att rösta. Nästa vecka så kommer vi naturligtvis i Radio SD att redovisa vad resultatet och prata en del om det. Ha det så bra till dess. Ja, och ge oss Sverige tillbaka nu imorgon. Absolut. Hej då.